Paž, kako si? O, čo dobro. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت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 A'udhu billahi minas shaytani ar-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Hameen وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِن عِندِنَا INNAKUNNA MURSILINA RAHMATAN MIR RABBIK INNAHU HUWAS SAMI'UL ALIM RABBUS SAMAWATI WAL ARDI WA MA BAYNAHUMA IN KUNTUM MUQINNIN LA ILAHA ILLAHU WA YUHII WA ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يَوْمَ تأتي السماء بدخان مبين Ya ghashana hadha adhabun aleem. Rabbana kshif 'anna al-'adhab innaa mu'minoon. Sadaqa Allahu al-'azeem. Wima Allahamilosti vog samilosnog. Ha mim. Tako jasne. Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo i mi doista opominjemo, u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi našoj. Mi smo zaista slali poslanike kao milost gospodara tvoga, on uistinu sve čuje i sve zna. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete, drugoga Boga osim njega nema. On život i smrt daje, gospodara vašeg i gospodara vaših predaka damnih. Ali, ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. Zato sačekaj dan kad će, im se, kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim, koji će ljude prekriti. Ovo je neizdržljiva patnja. Gospodaru naš, odkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. Istinu rekao uzvišeni Allah. Au uz billahi innesh-shayta n-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin, wa afdalus salati wa taslimi ala sayidina wa nabina Muhammadis-sadiqil-vadi al-amin. Wa ala alihi wa اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ذاهب الله دراجم وغسپدار كي ناسي پوچستيو دا ونيجو ويكوشي وكرا سبودهما I Na nas on uzvišen i podsjeća Salavat selam njegovom poslaniku i miljeniku Mohamed Koji je rekao najdraža mjesta uzvišenom Allahu su mesčidi Džamije i mesčidi Gospodaru naš ništa nije lahko Osim onoga što ti Iz milosti svoje Ne učiniš lahkim Pa te molimo da nam uvijek olakšaš pokornost I odanost tebi Zaštiti nas od svakoga zla Posebno od zla kojeg mi sami sebi učinimo Gospodaru, naš šetan je naš neprijatelj Mi ćemo ga takvim i dokle Dok je duša u našim tijelima I molimo te da nas čuvaš od njega na oba svijeta Amin Draga i poštovana Braćo i sestre Družimo se i dalje sa hadisima Rasulullah s.a.w. I pokušavamo onoliko koliko možemo Da poznajemo Taj drugi dio Kelime i šehadeta Prvi dio je Ašhadu Allah ilaha illallah dok je drugi dio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem voli svako onaj koga istinski poznaj Izbog toga svako ono mjesto gdje možeš produbiti svoje znanje o islam o gospodaru o njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem je mjesto gdje se tvoje srce napaja onako kako naša tijela trebaju hranu tako i naše duše i naša srca trebaju hranu hrana za duše i hrana, za srce jeste spominjanje dragoga Boga. Jedna od formih spominjanja dragoga Boga jeste i donošenje salavata na njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jer se spominje i poslanik i spominje se uzvišeni stvartelj najprije. Prije nego što započnemo sa večerašnjim druženjem, približava se nova i godina i približava se trenutak kada vjernici i vjernice preispituju šta je ostalo iza njih u prošloj godini. Vi znate da je svaki dan koji čovjek živi nešto što će ispratiti do sudnjeg dana, neće znati, neće otvoriti taj sanduk koji se zove četvrtak. Evo ovaj današnji četvrtak mi smo sa akšan namazom poslali na drugi svijet. Dok je ametskog dana nama se taj sanduk neće otvoriti. I zbog toga je Rasulullah s.a.v. uvijek poučavao pogotovo hadisom kada je rekao el kejjisu mendane nefsahu pronicljiv je, oštruman je, pametan je mendane nefsahu ona je ko stalno sebe prispituje wa amjela lima badal mavta i radi, trudi se ulaže napor za ono što dolazi nakon smrti jer sada na dunjalu ki je rad a nema polaganja računa nahirati na polaganje računa, nema više rad. Zato je vrlo bitno da hijđra poslanika, wasalam, da je razumijemo na pravi način. Pred samo predavanje otvorim i nađem stranicu koju sam prošle godine pred hijđru pripremio i samo sam želio jednu stvar da, da vi, ako Bog da čujete večeras. Hijđra ili preseljenje ili iz Merke u Medin je mirovanje ili je krijetanje. Po godina nova godina počinje od trenutka kretanja, ne od trenutka mirovanja. I umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dokle god ne razumije na taj način svoj identitet, svoju vjeru, da je vjera dinamična, da se u vjeru mora ulagati, da se u vjeri treba učiti, da se u vjeru treba govoriti, da se vjeri treba pozivati, da se vjera treba u svojim životima živjeti, dokle god mi ne budemo razumijeli vjeru onakvom kakva ona jesta, ona će biti teorija za koju će nam svi ljudi kazati dajte nam te to živi ta islam o kojem vi pričate dokle le god ne živi u vama on živi samo na stranicama knjiga Hidža Muhameda veselam, samo kada zamisliš da sve ono što voliš od materijalnih dobara ostaviš i da odješ u drugo mjesto da napustiš sve svoje i da izgubiš sve svoje nije to bio nije to bilo lako plemenitim ashavem I mi kao narod, bošnjaci i bošnjakinje, koji smo po nacionalnom identitetu to, a po vjerskom identitetu Boži i robovi koji su odani njem. Ako bi iko to trebao znati, trebamo mi znati koliko je to teško bilo. I naš narod treba znati koliko je to teško bilo. Međutim, ono što je mene navelo da vam večeras napravim ovaj uvod jeste koga je Rasulullah s.a.v. odabro da ide sa njim. Odabro je Hazreti Abu Bekra. Niko za islam nije učinio onoliko koliko učinio Hazreti Abu Vekr. Svi mi pričamo. Kada nas ljudi vide, prvo nas procenjuju ponom što nosim, Kada progovorimo, onda nas procenjuju ponome kako pričamo. A kada počnemo da radimo, onda zaboravi kako izgledamo i što smo pričali. Hazreti Abu Vekr radijalavu Anhu je čovjek koji je mašala, bio lijep im sad. Još je ljepše govorio, ali najljepše radio. Kažu Plementijas Havira sallallahu su napali u Haramu Kabe, niko od nas se nije usudio da zaštiti Az-Raz pišegamba sallallahu alaihi wasallam, Musim Abu Bekr. On je prišao i razgrnuo je one koji su ga napali, Bože da poslanika sallallahu alaihi i rekao etaktuluna rajulan ay yakula rabbiyallah, zar što uviti čovjeka samo zato što govori moj gospodar je Allah. Onda ashostali Muhameda sallallahu alaihi wasallam i Tuku su Abu Bekr sallallahu Toliko su ga tukli, upotre, upotrijebili su u tome nanule, vi znate, drvena obuča. Zamisti kada su ga nanulama udarali, i ne po tijelu, nego u lice. Da što više dušvanina nesu bola, kazretije bubekru, radi Allahom. Kaže, dok su ga tukli, on je počeo krvarti, on je svijestio se, i dok je u nesvijesti bio, oni su ga tukli dalje, i baš po licu, po glavi. Kada su ga unijeli kod njegove majhe u kuću, mislili su da će dušu ispustiti. Kaže Mati je stavla obloge nakon nekog vremena. Kada se Hazret Abu Bekir probudio, prvo pitanje koje je pitao meni je: "Pomeni je glavni razlog što je on bio uz Rasulullah sallallahu alejhi ve Pita ga Majka kako si ti, sina, a on pita kako je Muhammed sallallahu kako je Bozhi poslanik. Danas mi se jedan ahbaž žali kako ima me svesu, kako ima šita napada. Ja kažem subhanallah. Da nam je vojnike koji rade za din i za vjeru, onoliko koliko šeitan radi za zabud. Šeitan nikada ne miruje, ubacije su umnije, ubacije, hoće braću da posvađa rođenu. Hazreti Ebu Vekrije, taj kojeg je Resulullah s.a.a. odavro za, za saputnika, kaže Hazreti je išaj time ću završiti ovaj uvodni dio. Nisam vidjela čovjeka da plaće od radosti dok nisam vidjela Ebu Vekrije. Nakon što je Mohamed s.a.v., nakon što je Boži poslanik rekao Abu Bekru, ti ideš sa mnom. Kaže, to je prvi put. A znate koja je razlika između plača iz tuge i plaća iz radosti? Potpipaj suze, isu tople ili su hladne. Kad se obraduješ i kad zaplaćeš od radosti, vidjet ćeš da suze drugačije nego kad se tuže. Ja molim gospodara na početku da ne zaporavimo imama Buhari u čiju hadijsku zbirku čitamo i onda ćemo ga se sjetiti na samom početku faktivo ili letovom kako hojali redajila je fatha ne srat mustaqil srat alamin ni smo došli do 28 poglavlja u sahihu imama buhari babul madmadati fi alvuduq qurla alqi zapiranje usta prilikom prilikom abdest. vi znate da je od sunnetta rasulullah sallallahu alejhi sellem Dok se čak u nekim ezehebima smatra jedno od da je izapiranje usta čak obaveza. Zašto? Zato što kaže usta je sastavni dio lica, pa kada periš lice trebaš oprati i zaprati i usta. Naravno ovaj, ovo poglavlje, govorio sam vam da je Imam Buharija nastojao da fik razumijevanje vjere i razumijevanje hadisa da stavi u naslov. I kada kaže babu almadmadatu filvudu poglavlje, e, izapiranje usta u abdestu. On time želi nama ukazati u samom, na samom početku da je zapiranje usta sastavni dio onih radnji koje mi radimo prilikom uzmanja abdest. I hoću ovdje da, da jednu stvar odmah raščistim. Ne možemo nikada gajiti nade da će se stanje umeta Muhameda s.a.v. promijeniti. Dokle god se svako od nas pojedinačno ne počne minjeti. Umet je jako onoliko koliko si jak ti. Jednako kako je ova država jaka onoliko koliko je jak njen građanin koji je odan toj državi. Nema Islama bez onih koji je nosi. To, ne, to onda teoji. I zbog toga raditi na sebi. Kada vidiš iz čovjeka da pedantno uzima abdest. Ne presporo, ne prebrzo. Nego svakomonomem aspektu koji su usunetu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem su posvećuje pažnju da vidiš da ga je, što kažu Azredi Hasan i Hussein kada znali su postupcima da uče ljude kako, kako da obdesti kaže lepoga vidjet kako obdesti opere šake najprije zaperi ruke izaperi usta i zaperi nos ide redom ide redom bez osvrtanja na sve se ja sam li dobro opro nisam ne dobro oprao. to je šejtan baci Ovdje Imam Buhari odmah nam kaže sastavni dio jednog bitnog aspekta vašeg života danas najmanje dva, tri puta će čovjek promijeniti abdest, uzijeti abdest. Čak i ako može dugo držati abdest promijen će. Sastavni dio mog tvog dana je uzimanje abdest. Imam Buhari odmah kaže izapiranje usta je sastavni dio abdest. Prije što idemo dalje, kako je u uporedio abdest sa čime? Uporedio je kada su ga plementi ashaavi pitali o grijesima kada im je rekao isto hadis od Ustana Buhari Muslimu araeitum law anna bi babbi ahadikum nahran ka je šta mislite da je pored brata jednom od vas rijek i yhtasilu minhu khamsan kaže pet puta na dan sa on operje u toj rijeci ha al min daranihi shay şey? wa tshalostne što nadčtuč kažu la yak ne će ostati boži poslanic kaže fa dalika mafaru salawat al khams primjer pet dnevnih namaza Allah tim namazima kad se pravilno obave briše grijehe koji se između eventualno počne naravno misli se na manje grijehe jer velike grije se iziskuju u tovu da se čovjek odmah, odmah pokaje šta hoću ovdje da kažem i zapiranje usta sa jedne strane sastavni dio sunneta Muhammeda, ali je i pouka onako kako si prilikom abdesta izaprao svoja usta tako trebaš Teubo mi zaprati svoja usta od svakog ogovaranja. Od svake ružne riječi. Od svakog postupka kojim se možda nesmotreno između dvojce ljudi ubacio na prijateljstvo. Govorio sam kako mala riječ može biti razlog da se bračni par razvede. Šta pa kaže pohvalila, njegovu, pohvalila mu bratovu Hanumu pred njim. Može sad čuvati. Čuvat se jezik. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam je rekao da će ljude bacati na lice i naležati šta? hasajd alsenetih ono što svojim mjestima šta šta uradi Rasulullah došao hasade u evropskom mjestu znači požnje znači kad imaš ogromnu onaj oranicu onaj pšenice pa kad naiđe ona je čovjek kad naiđe samo vidiš ide sječ nestajonog tako mi svojim mjestom ili zarađujemo dobra djela ili zarađujemo ona djela koja su koja su loša i zato Jedna od stvari koja je bitna kada abdest ima. Prvo, izapirjem usta jer je to sunet Muhameda s.a.m. I zapirjem usta zato što je Muhamed s.a.m. rekao da čovjeka u džennet ili džehennem vodi šta? Njegov jezik. I zapiranje usta je na neki način podsjećanje. Čuvaj svoj jezik. Ufati ga. Ne dozvoli mu da on priča na prazno, bez razmišljanja, bez bezsmisla. Lapanda. Tefentina, je jedan od razloga kaže ulema da vjernik i vjernica jedan od načina njihovog odgoja je kaže šta da naveče sjednu i da razmišljaju šta su taj dan rekli. Jedan od alarma Subhanallahu je znao najveće je sjest i počne pisati šta je taj dan rekao. Subhanallahu kaže kad ne mogu sve da popišem, mogu mis koliko, a ovoga se sjećam, koliko je tek toga šta, čega se ne sećam. Jer čovjek govori, govori, govori. Svaki put kada govoriš, svaki tvoj govor i argument za tebe ili argument protiv tebi. Blago ono mi ko koristi svoj jezik da bi Allah drago uspominjao. Jer danas u čovjek ošto odužan tri i marke. I otrčo vratio se do svoje kuće, nije daleko kuće i odma donio novac. Kaže zašto? Napamijeti mi da su dudi i stvoritelja svog znao zaboravite. Pa me strah zaboravim te tri pomarke. Paz, niko ti više nije dao od stvartele. A čovjek je iz stvartele svog zaboravio. Paz, i ne samo stvartele. Mi učimo iza namaz, ajetu u kursi. Allahu la ilaha illa hu alhaj al qayyum. Allah je onaj koji je jedini živi. Naš život je do trenutka do ga, dragi Allah, želešanu u qayyumu, državu. Subhanallah, srce u grudima Allah njihovo država, a on njega zaboravljaju. Kaže, strah je meni Kako su ljudi stvarno zaboravili, ja ću zaboraviti te 3,5 marke i ženim problem naprat. Qale ibn Abbas u Abdullah u Abdullah ibn Zaid ovo ovaj da je izapiranje usta od od avtesa kaže Hazreti Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Zaid radijallahu anhu anin Nabi sallallahu alayhi ve sellem od vjerovjesnika sallallahu alayhi ve sellem pročitačemo ovaj hadis jer je vrlo bitan u kontekstu onoga što nazivamo konstantama u životu čovjeka. Rekli smo, čuvaj se misli, jer misli lako postanu šta? Dijela. Čuvaj se dijela, jer djela lako postanu adeti, običaj. Čuvaj se običaja, jel, to pretvori se u tvoju prirodu. A na kraju tvoja priroda kaže, la jeste vi azhabun nari u Kaže, gospodar, nisu isti, a tu i za sabaha uče, jel tako? Nisu isti stanovnic, čega? čega? Jenete je jedne su isti, njihovi dani nisu isti. Njihove riječi nisu iste. Njihove namjere nisu iste. Kaže se u ovom hadisu: Haddathana Abu al-Yaman, thanna al-Abu al-Yaman akhbarana Shu'aib 'an Zuhri. Wa Shu'aib wa Zuhri ya akhbarana Ata' ibn Yazid 'an Humran, Allah Uthman ibn Afwan. Wa bi-isti'nati na Shu'aib ibn Yazid wa Humran koji je bio sluga Hazreti Osmana ibn Afana radijallahu anhu. Ovo je hadis o kojem smo ranije, kada smo se ranije zaustavili kod ovog hadisa, govorili smo o ovome velikanu, o Hazreti Osmana radijallahu anhu, zetu Resulullaha sallallahu alihi wasallam. Sada nam on govori detalje iz života Hazreti Osmana. Svako onaj koga pustimo u svoj život, bez obzira koliko se to nama malo činilo, vjerujte da će svoje svjedočenje o nama. Jesmo li bili čestiti ili nismo? jesmo li se pravilno odnosili ili se nismo pravilno odnosili Hazreti Osman imao je slugu koji se zvao Humran sada nam on priča kakav je bio Hazreti Osman ennehu ra'a Uthmane da'a bi vodu video sam kaže Osmana kada je pozvao da mu se donese voda da abdesti fa'afrega ala jedejihi min inaihi ina pa je vodu iz posude izlio na svoje ruke najprije fa'asalahuma thalate marvat I onda ih je oprao, onda ih je oprao tri put, Najprije tri puta oprao šak. Suma adhane jeminehu filu vodu. Mi smo to ranije spominjali kod sabah namaza, jel da? Kaže Resulullah s.a.v. Kada jedan od vas ustane, neka ne unese ruke svoje u vodu odma, nego nek prvo opere ruke. Jer ne zna gdje su mu ruke. Bora, ne zna gdje. Možda su nešto neće to doticali. Prva stvar što je Hazreti Osmanu radio, jeste da je oprao šake tri puta. ثُمَّ أَدْحَلَ يَمِنَهُ فِي الْوَدُ Onda je unio svoju desnu ruku u, u vodu zabrist. ثُمَّ تَمَدْمَدَ Uzeo je tu vodu šakom i izapravo svoja usta. وَسْتَنْ شَكَ وَسْتَنْ سَرَ I udavnu je u svoj nos, uvukao u svoj nos vodu i I o to mi smo govorili zbog čega se to rada. ثُمَّ أَوْسَلَ وَدْجَهُ وَسَلَاسًا Zatim je Hazreti Osman radijallahu anhu pedantno oprao svoje lice 3 puta. Wa yadaihi igal mirfaqaini 3a. I svoje ruke do lakata tri puta. Summa masaha birasehi zatiya potrao svoju glavu. Summa ghasala kulla rijlin 3a. Onda je oprao obje noge i desnu rak. i lijevu po tri puta. Zatim je summa qala zatiya rak'a. Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Vidio sam Božijeg poslanika Muhameda Sallallahu kada je abdestio slično ovom mom abdestu. Subhanallah, ovo je vrlo bitan detalj. Kada koja njihova ljubav vila prema Muhammedu, on su pijali ono što vidi. Međutim, on kaže, vidio sam ga da abdest je ovako ili slično ovako. Jer ga je strah da mu nije neki detalj od onih postupaka Rasulullaha, da mu nije izmakao. I zbog toga njihova oprijeznost je, zaista zadivljuje čovjeka. Jer zašto? To je vjera. To je vjera. Jer je abde sastavni dio vjeri. U vjeri moram biti precizan. Inače, vjernik i vjernica, sve što kažu oni su precizni, odmjeriti. Nema kod vjernika i vjernice šuplje priče. Nažalost, danas, sjedete, sjedite na sjelo. Ja sam na hudbi govorio u Bakijskoj džami, subhanallah, kažu plemeniti azhavi, znali smo na jednom sjelu sa Resulullahom, wasalam, prebrojati da sto puta, kaže je stakfirullah. Božiji Boži poslanik Svako, nekoliko minuta kaže, estakfirullah, estakfirullah. Zašto? Da podsjeti ljude na gospodana. Sada kaže ovde, Hazreti Osman, vidio sam Resulullah s.a.v. kako je abdestio slično u mom abdestu. I sada ide onaj hadis koji je bitan kao konstant. Da nas, Allah dragi, počasti da pokušamo to inkorporirati svoj život u kao sadržaje svoga života. Kaže Rasulullah: "Men tevada nahwa wudu'i hada, hunayka bude abdestio", a opet i Rasulullah kaže: "Ko bude abdestio slično ovom mom abdestu". Jer mi ne možemo to je Bozhi poslanik. Koja je njegova pedantnost bila. Ti neka Subhanallah jednog studenta pital, kaže kako si bogat, prosjek 10.0. Kaže kako si ti tako ušpio, sve ispite 10.0. A znamo ni je babo zna dekana, ni ti babo dekana, ni ti mati ima urodnensku vezu sa prodekanom. Znači, nimaš nikakvu vezu, a deset ula prosi. I to na teškom fakultetu. Kaže Subhanallah, od trenutka kad sam upisao fakultet, uvijek su mi na, da pamijeti bili ispiti. Znam je jer liježe time i ustaje s time, pa normalno da će napraviti rezultat. I zbog toga Rasulullah kaže, ko budi abdestio, slično ovo mol abdestu. Jer mi u trenutku uzmanja abdesta, znam si, pereš ruki i razmišljaš, jara šta sam ja sa njima sve radio? I zapireš usta, kažeš, koliko je ružnijih riječi možda izašlo. Koliko sam puta možda nekoga uvrijedio. Koliko sam puta možda na svoju porodicu, na svoju hanumu, brašnog druga, na djecu, koliko sam puta glas povisio. I zapireš nos, kažeš, gospodaru, hoće li ovaj nos udisati džehennemski dim ili će mirsati džehennemski ljepot. Zavisi kakav je taj abdest. Zato je Resulullah kaže, ko bude abdest, slično ovo moj abdest. Jer bi potpuni abdest bio tako da da potpuno svjestan se svjestan za namaz. Perješ desnu ruku, kažeš Jarab, hoće li mi knjiga biti data u desnu ili u lijevu ruku? Potriješ glavu, odozgoj i kažeš Jarab, onako kako se dao da me nebe, ne da me nebesa nadvisuju, počasti me da se nikada ne oholim, ni, ni, ni nadki. Potrim glavu, zašto? I zašto kog čega je kapa? U namazu. Da bi čovjek bio svjestan da da je Boži roba terješ nogi i razmišljaš, Jarab, zadje Hazreti, pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, za Ebu Taliba je rekao, da je najmanju kazmu u džehennemu ima on. Vije su mu noge, kaže, u vatri, kaže, od toga mu ključa mozak. To je najslabija kazna u džehennemu. A onda kažeš, Jarab, hoće li ove noge u dženneti ili u džehennemu? Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko abdest i slično abdest u mome, A onda obavi šta? Ono što smo put go, predprošli put govorili. Pa onda obavi dva rekaata na file namaz. A prilikom obavljanja tih tog namaza. E to je jednako ono kao što sam vam govorio za abdest. Da bude skrično abdestu Rasulullah. Da bude namaz u kojem će on biti potpuno posvjećen. Zaboravio i na hanumu, zaboravio i na emlad, na sve. Sve u ovom trenutku je manje bitno. Ja obavljam ono što je hak moj gospodara, nadam. Sve sam, za, sve sam zanemario. Koliko god imam problema, imam nedača, imam ovoga, posove zove ovome, po, sve je kaže Resulullah, ko bude abdestio, slično mom abdestu, zatim obavi dva rekaata, laju hadithu fihima nefsehu, a u njima ne bude, doslovno, kaže Resulullah, sam sa sobom govorio. Dakle, ne bude pričao Sam sasovom, e trebao bi uraditi ovo, trebao bi urat ono, moram platiti ove račune, oni račune. Kako ću platiti ove kako ću platiti oni računi? Kaže gospodar: Inna ma yuwaffa as-sabirun ajrahum hisab. Oni koji su se strpili zaista će dobiti svoju nagradu bez polaganja računa. Ako bude insan strpljiv na ovom svijetu, on je najprije sebe sačuvao, svoje zdravlje sačuvao. U trenutku kada obavljaš namaz ti vraćaš stabilnost sebi. Psihološku stabil, Jer ja da mislim da sam nosim emanete koje nosim, ja bi poludio. Da ja mislim da sam ja izvor neuzubila na fake i obskrbe za moju porodicu. Ja, ja bi definitivno bio vrlo psihološki poremeć. Zašto? Zato što taj strah, vjerujte ljude, danas ubijam. Na, na suicid, jer nije srce vezano, nije svjestan činjenci da je Allah taj koji daje na faku. Ova dva rekiata, nakaže Resulullah, ko abdest i slično ovome abdest, zatim obavi dva rekiata namaza, a ne bude sa sobom razgovaro, u tom trenutku s kime trebaš razgovarati sa stvrtom? Kažeš, alhamdulillahi rabbil alemin, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, gospodar u tom trenutku kaže, hvali mene moj rabbil ma rabbil, hvali mene, ar ar Rahim milostivog samjelostog. Kaže, etna aleji abdi, moj rob o meni lijepo govori. Znači, suština namaza je razgovo sa, sa stvrteljem. Rabir fili voli vali deje. Kaže onda na seždi, gospodar, oprosti meni mojim roditeljima. Kaže na seždi onaj, prouči do gospodaru, da mu gospodar dadne fidunija hasanatan u fil ahireti hasana na sjedeji. Kaže poslanik s.a.v. da Ghafer Allahu lehu, kaže, Allah mu oprosti. Mata kadene min zembi hi sve one koje ranije učini. Vjerujte mi, ovo je nešto što bih volio da bude sastani dio naših života. Kad god abdestiš, a imaš priliku da obaviš dvare tjata namaza, nek to bude konstanta u tvom životu. Čak kada ne možeš, kaže Rasulullah s.a.v. kada je insan bolestan ili kada je putnik, Allah mu piše nagradu za dijela kao da ih radi kada, ako si to uveo kao konstantu svaki put kad abde stiš, dva rekiata obaviš kad nemaš priliku, žuriš na studij i počinju predavanje, Allah ti je melek da upiše jer bi klanio da si vreme jer je konstanta je čudo jedno mi imamo puno variabljiv znao, da će se alhamdulillah učili 5 džuzela ali da učimo svaki dan po 5 sahifa ili po 10 ili po džuzeli, to je teži nastoja da što više imamo onih pozitivnijih stvari najpozitivnija stvar jest to sljeđenje Rasulullah sallallahu Nakon iskrenosti, nakon ihlasa, najbitnija je stvar i tiba, sljeđenje pejgambere sallallahu Jer su svaka vrata u primjeni vjere, mimo vrata Muhameda sallallahu sallam, i njegove škole, ne škole ovoga Gdje je elo poslanik radio sallallahu alejhi se poslanik tako ponašao prema ljudima, muslimanima ili nemuslimanima. I Rasulullah teriječi govorio: "Mimo te, te škole nema škole u islamu. Sve drugo je jahilijetska škola." škola opterećena, tvojim predrasudom, tvojim kontekstom. Moramo, vrlo bitna stvar, kada vi samo ovo uzeli, potpuno je dovoljno, molim vas, braću i srste, pokušajte što više lijepih stvari. Ova stikfar, pitam ja, je učite li stikfar, kažu, a babi i tako. I onda vidim, ima ovdje stražno pametnih ljudi. I ako nijesu naučili na pameti stikfar, kad sam ja počeo učiti, on fino krenuli ovako ruke i kaže amin, amin, amin. Vrlo je bi onaj sejduli stikfar Vrlo je bitno da da, da bude u sastavu našeg života. Kaže Resola, ako kaže ove riječi, čvrsto vjerujući u Njih. Pa taj dan presli od stanovnika Edženet. Ako kaže u noć, pa tu u noć presli. I moramo imati te stvari koje se kako mog da koje nas namazret pegamber asallallahu. Ja molim gospodara da nas utamje pomogne, amin. Da pročitimo da udvila i nešeta, neladin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafaa was-salatu was-salamu ala sayidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa al-wafaw. Nashkuduna nashkud qistina sa nemoj Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, počasti nas da mlado svoju pokornost tebi provedim. Gospodaru naš, sačuvaj nas od dana kada nam ništa drugo neće koristiti osim dobroga dijela. Sačuvaj nas na tom danu i sačuvaj nas na ovome svijetu. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počasti s džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakog dijela koji približava džehennemu. Gospodaru naš molimo te da naša nafaka halal budi. Gospodaru naš sačuvaj nas od haram nafaki. Gospodaru naš primi naše dove i dadni da nam nafaka halal budi. Gospodaru naš zaštiti nas od neznanja. Gospodar naš zaštit nas od nerazumijevanja Gospodar naš posebno nas zaštiti od oholasta Molimo te najvećim imenom Tvojim Da nas zaštitiš na oba svijeta i počastiš proživljenjem u društvu svoga milanjika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam Počasti nas gospodaru da naša konstanta u životu budu rekiati koje ćemo klanjati nakon obdesta Gospodar naš počasti nas da budemo odani koji redovno se s listin faruči Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim Тапокриj naše sramote i grijeh, oprosti nam. Robena filena wa walidina wa al-mashayikhina wa al-satatatina wa ma lam lahu haqqun Gospodaru našu prosti nama roditeljima našima, svima onima koji su prije nas nosili isla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa 'ala mursalin, wa al-hamdu lillahi rabbil alamin. Wa